încer și pe pământ el tată, și sfânt. La microfon este Preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie și plăcere programul L 124 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 9. Ne aflăm în a treia lecțiune, tot asupra versetului 23, deoarece versetul acesta este plin de învățăminte foarte adânci. Acesta este litera A din alfabetul mântuirii. Acum, după ce am încheiat povestirea în exil de Cristina Roy, cei mai mulți dintre ascultători se întreabă care este la rând. Ei bine, mai avem și alte povestiri, dar luăm o pauză pentru o vreme. Și în loc de povestiri, astăzi, spre exemplu, am să vă citesc două istorioare, așa cum le-am găsit în cartea intitulată Istorioare, pilde și asemănări. Una se numește Icoana din Nürnberg. În orașul Nürnberg, în Germania, un credincios a săpat din len chipul lui Isus Mântuitorul și acelor 12 apostoli. Chipurile stau în picioare, ele sunt însă în așa fel făcute încât, Îndată ce atingi și răstorni chipul Mântuitorului, chipurile apostolilor se răstoarnă și ele. Dar dacă răstorni numai chipurile apostolilor, chipul lui Isus rămâne în picioare. Lucrul acesta este foarte semnificativ și are o învățătură. Domnul Isus este centrul vieții și mântuirii noastre sufletești. Dacă luați acest centru, răsturnați totul. Scoateți pe Domnul și jertfa lui din Biblie, și veți rămâne numai cu tunetele și fulgerele de mânie ale lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Luați pe Domnul din viața unui creștin și ați luat toată puterea. Luați-i totul însă și lăsați pe Domnul Isus. Creștinul adevărat n-a pierdut nimic. Haideți să citim acum ceva despre Socrate și darurile. Despre so filozoful Socrate se spune că odată, la ziua numelui său, Învăță cei și admiratorii săi i-au adus fel de fel de daruri scumpe. La urmă a venit și unul foarte sărac care i-a zis, Învățătorule, eu n-am avut daruri să-ți aduc. Eu n-am avut altceva să-ți aduc decât pe mine însumi. Dispune de mine și fă cu mine cum voiești." O, acesta ai darul cel mai scump!" a răspuns Socrate. Iubiților, acesta este și darul cel mai de preț pe care îl iubește și pe care îl așteaptă și Mântuitorul nostru. O viață trăită cu El, o viață dăruită Lui și în întregime în slujba Lui, o viață așa cum a trăit-o El în relație cu Tatăl. El a spus, Fiul omului nu poate face nimic de la sine însuși. El face tot ce vede pe Tatăl făcând, și vorbește numai și numai ce-i spune Tatăl. O astfel de viață predată cere Domnul și din partea noastră față de El să trăim pe pământ făcând numai și numai voia Lui. Mulțumim, Doamne Tată, că ne l-ai dat pe Domnul Isus, care ne-a arătat cum trebuie să trăim, dar nu numai că ne-a arătat, că degeaba ne-ar fi arătat pentru că noi nu puteam. Ne-a dat și puterea prin învierea Lui să trăim această viață Căci înălțându-se El la cer, după ce a suferit moartea în locul nostru, ne-a trimis Duhul Său Cel Sfânt, puterea executorie al cuvântului Tău în viețile noastre practice. Dorim ca și mesajul zilei de astăzi să ne învețe tot mai mult acest adevăr, să ne umple inimile cu nădejde și cu putere că tot ceea ce ne spui Tu este da și amin și că prin Duhul Său Cel Sfânt putem trăi și noi o viață asemănătoare Domnului Iisus, o viață predată întru totul Ție, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Doamne, Doamne, nu vreau să mai pot nimic, nimic, decât să-mi plinesc cei din Tine, decât voia Ta care mi vine. Sunt alți prin umblări mai divine De cât cei din tine De cât voi ta care-mi vine Sunt alți prin umblări mai divine Sunt alți prin umblări mai divine Înălțarea voiei lui Dumnezeu nu se poate face decât pe calea crucii pe care a mers și cel care ne-a descoperit voia lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Iviți ascultători, suntem deci în versetul 23 de la Luca de la capitolul 9, pe care am să-l recitesc și acum. Suntem în a treia lecțiune tot la același verset, pentru că acesta este de o importanță capitală în viața noastră. Așadar, citim că Domnul Isus a zis apoi tuturor. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Am vorbit cu ocazia lecțiunilor trecute despre importanța actului voinței din partea noastră. Vedeți, la gândul acesta mai amintim încă un aspect. Greul are în sine puterea de rodire dată de Dumnezeu că El l-a făcut. Pământul îl poate face să crească cu apa și cu ploia care vine tot de la Dumnezeu. Miracolul creșterii și dezvoltării lui este toată lucrarea lui Dumnezeu. Dar pe cât de adevărate sunt toate acestea, tot atât de adevărat este și faptul că dacă acest grâu, acest bob de grâu, nu-l iei și nu-l așezi în pământ, n-ai să ai niciodată spice de grâu. De ce? Pentru că n-a dat Dumnezeu putere să crească? Ba da! Pentru că n-a dat Dumnezeu ploaie și soare? Ba, a dat și pe alea. Dar de ce nu a crescut? Pentru că tu nu l-ai pus în pământ. Cum numai pentru atât? Da. Un fapt atât de nensemnat? Uite, oricât de nensemnat este faptul acesta, dacă tu nu-l pui în pământ, Dumnezeu nu are ce să crească. La fel stau problemele și cu privire la mântuire. Toată mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, inițiată, desăvârșită și împlinită. La care nu mai este nimic de adăugat că ce l-a spus pe cruce s-a sfârșit. Punct. Acum însă, dacă această lucrare nu o primești printr-un act tot atât de simplu ca și acela al aruncării greului în pământ, oricât este de minunată și de puternică lucrarea aceasta lui Dumnezeu, nu va încolți în tine mântuirea ci vei rămâne pierdut pentru veci de veci. De ce? N-a făcut Dumnezeu mântuirea? Ba da! Nu eram de ajuns și pentru tine? Ba da! Dar ce-i lipsea? Ei lipsea primirea ta. Cum? Numai pentru atât? Da, numai pentru atât. Dacă tu nu te-ai dus să o ei de la el și să-i spui Mulțumesc că mi-ai dat-o, vreau să o primești și eu, rămâne acolo și tu rămâi în pierzare veșnică. Oare, numai pentru atât să rămâi tu în pierzare veșnică? Deosebirea aceasta este arătată foarte ilustrativ și în moartea celor doi târhari de pe cruce împreună cu Domnul Isus. Unul dintre ei a zis pentru noi este drept să suferim. El a recunoscut că a făcut rău în viața lui și a spus cu privire la Domnul Isus: dar acesta n-a făcut niciun rău. Acestuia care recunoaște că este drept să sufere pentru că este păcătos, Domnul Iisus îi spune imediat, adevărat, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Pe când celălalt, care continua să-și bată joc de Domnul Isus și spunea, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, te jos de pe cruce și de și pe noi, celul nu-i spune nimic, Domnul Isus cu privire la rai. Dacă tu spui, Doamne, pentru mine este drept și mie mi se cuvine moartea ta de pe cruce, imediat vine și spune, azi vei fi cu mine în rai. Dar dacă te arăți la fel ca celălalt îl har, bagiocoritor față de Domnul Isus și nu vrei să primești jertfa lui, nu vrei să recunoști că este Fiul lui Dumnezeu, ci încerci numai să scapi și să faci ceva prin tine însuți? Vei ajunge în iazul cu foc și cu puceasă. Domnul să ferească pe toți ascultătorii cuvântului Său, ascultătorii acestui program, să împărtășească acest loc. Ca urmaș ai Domnului Isus, noi trebuie să-i semănăm în toate și în ceea ce privește crucea. Știm bine că crucea lui nu era o boală sau o suferință în trup, ci o viață de renunțare necurmată la voia Lui, o moarte zilnică față de toate ispitele și o hotărâre de moarte fizică în vederea răscumpărării neamului omenesc. Un credincios spune așa, numai în umbra crucii lui Sus putem vedea cu adevărat măsura crucii noastre și numai acolo o putem lua în fiecare zi din mâna Lui ca să o purtăm cu iubire, mulțumire și bucurie. Numai sub crucea lui Sus. Suferințele sunt izvor de binecuvântări pentru noi și pentru alții. Crucea noastră este mijlocul dărui de Harul lui Dumnezeu ca să ajungem la desăvârșire, să murim față de lume și păcat și să fim destoinici în lucrarea Evangheliei pe pământ. Spunea un sfânt francez, Înțelepciunea veșnică a lui Dumnezeu a avut din veșnicie în vedere crucea pe care ți-a dat-o din inima lui ca un dar prețios. El a contemplat această cruce înainte de a-ți-o da, cu ochii săi a tot știutori, a pătruns-o cu mintea sa dumnezeiască, a examinat-o cu dreptatea sa înțeleaptă, a încălzit-o cu îndurarea sa iubitoare și a cântorit-o cu amândouă mâinile sale, dacă nu-i cumva cu vreun milimetru prea mare și cu un miligram prea grea. El a binecuvântat-o apoi cu numele său prea sfânt, a uns-o cu harul său și a înmiresmat-o cu mângâierea sa. Apoi a mai privit încă o dată curajul tău și în felul acesta ți-a venit din cerul ca un salut deosebit din partea lui Dumnezeu ca o dăruire a dragostei milostive a Dumnezeului tău pentru tine. Tot ce vine de la Dumnezeu, iubiți ascultători, este purtător de viață. Crucea, deși înseamnă moarte, moartea eu lui, ea este de fapt Viață, viață nouă din Dumnezeu, căci omul cel nou nu poate crește decât din putrezirea omului cel vechi, la fel după cum un bob nu poate crește bob nou, nu poate rodi, decât din putrezirea bobului care a fost pus în pământ. Să primești să mori în fiecare zi, aceasta e crucea, dar numai în moarte se arată viața, căci n-are ce să învieze dacă n-a murit mai întâi. Bobul de grâu care a căzut pe pământ, dacă nu moare, rămâne singur, așa spune Domnul Isus, iar dacă moare, aduce multă roadă. Deci spune Domnul Isus că să luăm crucea în fiecare zi. Răstegnirea eului se face treptat după măsura stabilită de Dumnezeu pentru fiecare om și pentru fiecare treapta vieții. Înțelesul acesta se află în cuvintele să-și ia crucea în fiecare zi. Purtarea crucii și lepădarea de sine nu se împlinesc numai o singură dată. Prin harul lui Dumnezeu se poate ajunge la o altă natură, la firea cea nouă din Dumnezeu, atunci când se produce nașterea din nou. Dar creșterea, desăvârșirea, se face treptat în fiecare zi, iar aceasta este cu putință numai prin purtarea zilnică a crucii. Versetul pe care l-am citit se încheie astfel. Și să mă urmeze, nu este cu putință să-L urmezi pe Domnul Iisus fără lepădarea de sine și fără purtarea zilnică a crucii. Deci, iubite ascultători, ori de care creștin te-ai numi, dacă te numești creștin, urmașa lui Hristos, ia aminte ce spune Hristos la condițiile pe care El ți le prescrie ca să-L poți urma. Deci, nu poți să-l urmezi, potrivit spuselor lui din acest verset, dacă nu treci mai întâi aceste două stagii, și anume, lepădare de sine și purtare zilnică a crucii. Căci versetul care l-am citit așa spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, ăsta e stagiul întâi, iar stagiul 2, să-și ia crucea în fiecare zi și ultimul stagiu, urmarea lui în sine spune, să mă urmeze. Daci lepădare de sine, purtarea crucii și abia apoi urmarea lui. Al urma înseamnă a fi ca el, a păși pe urmele pașilor lui, a gândi și a lucra la fel ca el, a avea aceeași poziție în lume ca și el. Într-un cuvânt, avea felul de a fi al Domnului Isus, este cu putință numai prin cruce, Mijlocul de a firii vechi și a Duhului Lumii și prin luarea jugului său, adică să tragi alături de El la carul lucrării Lui pe pământ, să mergi în pas cu El, în pas cu voia Lui, planul Lui și lucrările Lui. Meditam odată asupra versetului din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 24, unde spune... Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuși bărbaților lor în toate lucrurile. Și mă gândeam atunci în sinea mea, aha, eu sunt ca Hristos pentru nevastă, a trebuit să asculte de mine în tot ce spun eu. Dar citind mai jos încă un verset, mi s-a schimbat cu totul optica. Ia ascultați ce scrie, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea când am aflat că trebuie să mă dau pe sine, să mă dau pe mine însumi pentru ea, atunci am zis, o, nu mai vreau să mai fiu ca Hristos. Dar mi-am dat seama că nu mai este cale de dat înapoi. Fiecare bărbat este chemat, vrea sau nu vrea, prin poziția lui de bărbat, este chemat să joace rolul lui Hristos față de biserică, jertfiindu-se pe sine pentru biserică. Este un subiect care necesită mult mai multe explicații, dar nu este tema noastră de astăzi. În continuare, în învățăturile pe care Domnul Isus le dă cu acest prilej, citim versetul 24 de la Luca 9. Fiindcă oricine va voie să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Nu poți să-ți păstrezi viața decât contopindu-te cu izvorul vieții care este Dumnezeu. Stropul de ploaie își păstrează viața numai când se face una cu apa mării. Dacă el cade pe stâncă, se evaporează. Versetul de mai sus este în strânsă legătură cu versetul dinainte, versetul 23, unde este vorba de lepădarea de sine și purtarea zilnică a crucii ca și condiții principale pe care trebuie să le împlinească cel care vrea să-L urmeze pe Domnul Isus, Lepădarea de sine și purtarea zilnică a crucii înseamnă moartea euului, adică moartea vechi vieți psihice. În altă traducere este scris sufletul. Ați scăpa viața psihică, totalitatea sentimentelor, pornirilor și capacităților naturale, înseamnă că ții la ea o socotești o valoare de care nu te poți despărți. În felul acesta însă, nu te poți uni cu Hristos, nu poți să devii urmașul său, nu poți să primești felul lui de a fi. Numai cine știe să moară bine, va trăi bine. În adevăratul urmaș al lui Hristos, se petrece zilnic un lucru ciudat, Neînțeles de lumea veacului de acum și anume, viața și moartea lucrează fără întrerupere în ființa lui. Viața cea nouă, zămislită din sămânța lui Dumnezeu, crește și se desfășoară, iar viața veche, firea lui veche, adică vechea viață psihică, moare, este dată zilnic morții. Domnul Iisus spune aici că oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Chiar și viața trupului nu trebuie să ne fie scumpă când este vorba de Domnul Isus Hristos și de viața veșnică pregătită de El pentru toți urmașii săi. cât de mult ți-ai ocroti viața pământească, până la urmă știi bine, tot o pierzi. Zicea Shakespeare în felul următor. Fii pregătit de moarte și atunci moartea ca și viața, îți vor părea mai blânde. În această viață sunt ascunse mii de morți și totuși tare ne mai frică de moartea ce încheie toate socotelile. Încheia citatul. Un alt înțelept spune așa. Înțelept este omul care știe să dea ceea ce și așa nu poate păstra, spre a dobândi ceva ce nu va pierde niciodată. Deci Domnul Isus ne spune aici că Oricine va voi să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, spune el, o va mântui. Aceasta este o lege de, care, de la care nu se poate abate nimeni. Atât în înțeles fizic, trupesc, cât și în înțeles duhovnicesc, legea aceasta rămâne valabilă. Să ne pierdem viața veche ca să putem trăi viața cea nouă. Amândouă la un loc nu pot conviețui prin purtarea zilnică a crucii, să omorâm tot ce este vechi în noi, ca să se poată dezvolta ce este nou, adică viața din Dumnezeu. Să murim față de lume și păcat, ca să putem trăi pentru Hristos. Versetul următor, versetul 25, Domnul Isus vine cu o concluzie. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Iubiți ascultători, Domnul Isus, prin cuvântul său, ne îndeamnă la gândire matematică, la judecată nepărtenitoare, la logică, pentru că numai așa se ajunge la adevăr, la mântuire și la fericire veșnică. Numai cu o gândire dreaptă se poate ajunge la pace și echilibru în viață. Cine nu vrea să gândească, nu ajunge niciodată la adevăr, și fără adevăr, viața se află în primejdie. Ca să nu ne înșelăm, Domnul Isus ne pune întrebări simple la care poate răspunde și un copil și prin aceste întrebări vrea să ne trezească la realitate spre binele nostru de acum și de veșnicie. Ce ar folosi un om, întreabă Domnul Isus. să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Cine și-ar da ochii pentru tot aurul lumii? Cine și-ar da viața în schimbul câtorva zile de despătări? Omul care gândește... Nu va face niciodată târgul acesta. Mântuirea se poate asemana cu o negustorie. Nimeni dintre negustorii buni nu dau mărfuri scumpe în schimbul unor mărfuri ieftine. Domnul Sus ne cheamă să-i dăm viața aceasta scurtă, plină de păcat și dureri, ca să ne dea în locul ei o viață fără de sfârșit, o viață veșnică fericită. Dar chiar și scurta viață pământească se umple de lumină, pace și de adevăr, dacă venim cu adevărat la Mântuitorul Hristos. Cu cât mai bună și mai fericită este o viață izbăvită de patin și păcat, decât una robită de toate relele lumii. Și nu există izbăvire decât prin Domnul Iisus, prin credința în El și în gepfa Lui răscumpărătoare. Din robia, din sclavia păcatului, numai El, care a plătit prețul răscumpărării, ne poate izbăvi. Să nu trecem nepăsători pe lângă întrebările adevărului. Ele sunt viața și fericirea noastră. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Întreabă Domnul Isus. Dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Înțeleaptă întrebare! ț ai pus-o vreodată și tu, iubitul ascultător? În versetul 26, Domnul Iisus continuă în felul următor. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el, când va veni în slava sa și a tatălui și a sfinților îngeri. Vedeți, cineva poate să creadă în Dumnezeu și în Fiul său Iisus Hristos, însă credința lui să fie bazată pe o cunoaștere în felul lumii, care nu aduce echipului lui Dumnezeu, felul lui de a fi în om. O astfel de credință nu își slujește la mântuire. Când însă îi se dă prilejul să cunoască pe Domnul Isus în felul adevărat și nu primește acest fel de cunoaștere, de teamă sau de rușine, atunci va rămâne pe din afară în ziua judecății. Rușinea este un semn de slăbiciune. Da, Isus nu este numai un nume gol, de care se folosesc toate grupările religioase și care se dușmănesc între ele, ci El este o persoană cu un anumit fel de viață neobișnuit pe pământ. Domnul Isus este o persoană nepărtinitoare, El nu este amestecat cu rândurile cu orânduirile din lume. Nu este nici rasist, nici naționalist, nici confeționalist, nici susținător al claselor sociale, ci Domnul Isus este deasupra tuturor acestora, căci toate sunt produsul lumii păcatului. Domnul Isus este mântuitorul păcătoșilor și oricine vine cu adevărat la El prin credință și pocăință, primește chipul Lui, felul Lui de a fi. Primind acest chip, atrage după sine ura lumii. Asta se întâmplă cu fiecare credincios. Aceasta este o latură a crucii, pe care trebuie să o poarte în fiecare zi. Urmaș al Domnului Isus Hristos este numai acela care s-a lepădat de sine și, primind chipul său, felul său de a fi, poartă crucea în fiecare zi. În toate grupările religioase sunt urmașii lui Hristos, adică oameni credincioși care cunosc pe Hristos nu în felul lumii, ci așa cum este el. Dincolo din poarta oricărei tavere a Duhului de partidă. Aceștia nu se rușinează de mântuitorul, de felul lui de a fi, ci îl mărturisesc deschis. Sunt unii care, aflând cum este felul Domnului, se rușinează și se tem să-l mărturisească. De aceștia, foarte trist, se va rușina și fiul omului când va veni în slava sa. Domnul Isus arată pe față cine și cum este El. Oamenii pot să-l așeze alături de Ioan Botezătorul, de Ilie sau de alți proroci și eroi ai credinței pe care el îi cinstea mult. Dar Domnul Iisus arată lămurit că Hristosul, unsul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu, l-a așezat în măreața slujbă de răscumpărător al întreagului neam omenesc. Domnul Hristos mergea spre o durere mare. El trebuia să sufere o cară și moarte de cruce pentru păcatele noastre. Câtă iubire din partea Lui! De aceea așteaptă de la noi o predare întreagă. După cum El s-a jertfit cu totul pentru noi, tot astfel trebuie să ne jertfim și noi pentru El. Trebuie să ne repădăm de noi înșine, de felul nostru de a fi, să ne luăm apoi crucea Lui și să-L urmăm în fiecare zi, adică să primim felul Lui de a fi în noi. Iubiți ascultători, anunțăm și aici încheierea unui nou program, programul L-124. Rămâne deschis încă programul de a primi pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre, ca să ne aducă pacea, bucuria și fericirea veșnică. Amin. Și acum, iubiți ascultători, pentru timpul care ne-a mai rămas disponibil, am ales să dau citire unei rugăciuni, versificate cu titlul Doamne, dintre câte încă Doamne, dintre câte încă știu că n-am și-ți cer cu dor, ruga mea e cea mai adâncă dă-mi un suflet iubitor dintre câte bunuri sfinte ți le cer din drum spre rai te rog, Doamne mai fierbinte, bună inimă să-mi dai dintre câte daruri bune are Duhul tău cel drept Doamne, în orice rugăciune, cer un cuget înțelept. Dintre perlele frumoase și al virtuților și rag, vorbele vincioase ți le-aș cere mai cu drag. Dintre câte minunate frumuseți și daruri ai, eu privirile curate ți le cer mai mult să-mi dai. Dar, cu o voioasă, stevoioasă, Doamne, îți cer și mai profund cu o purtare prietenoasă, toate acestea să-mi ascund. Amin. Dumnezeu să vă asculte toate rugăciunile care sunt după voia Lui și să coboare peste noi toți pacea, dragostea și harul veșnic. Amin. Vă lăsăm în continuare să ascultați o cântare. Iată ce-a venit din cer jos